Розділ 28. Петронії Вініцію Смилуйся, Карісіме, не наслідуй у листах своїх Ані Лакедемонян, ані Юлія Цезаря Коли б принаймні так, як він міг написати «Вені, Віді, Вічі» Зрозумів би ще твою лаконічність Але твій лист значить у кінцевому підсумку «Вені, Віді, Фугі» Що ж таке завершення справи суперечить твоїй натурі? Та ще й був поранений, і діялися з тобою речі такі надзвичайні. Але ж твій лист потребує пояснень. Я не вірю очам своїм, читаючи, що той лігієць задушив так легко кротона, як пес Каледонський душить вовка в ущелина гібернії. Такий чоловік має цінуватися на вагу золота». І варто йому захотіти, він буде улюбленцем імператора. Коли повернуся до міста, мушу з ним ближче познайомитися і накажу відлити з бронзи його статую. Міднобородий бородий лусне з цікавості, коли йому розповім, що вона зроблена з натури. Справжні атлетичні тіла все рідше зустрінеш і в Італії, і в Греції. Про Схід нема чого й говорити. А в германців, хоча вони й рослі, М'язи вкриті жиром, тож більше ваги, аніж сили. Довідайся від лігії, чи становить він виняток, чи є в краю ще такі люди до нього подібні. Як тобі або мені випаде, коли за службовим обов'язком влаштовувати ігри, добре було б знати, де шукати найліпших тіл. Але хвала Богам Східним і Західним, що ти вийшов цілим із таких рук. Уцілів, напевне, тому, що ти Патрицій і син консула. Та все, що тебе спіткало, дивує мене надзвичайно. І цей цвинтар, де ти опинився серед християн, і вони самі, і їхнє поводження з тобою, і втеча лігії, та врище смуток і неспокій, якими віє від твого короткого листа. Поясни мені, поза як багато чого не розумію, а якщо хочеш знати правду, скажу відверто, що не розумію. Ні християн, ні тебе, ні лігії. І не дивуйся, що я, кого поза моєю власною особою мало що обходить на світі, допитуюся про все так ретельно. Я ж бо винуватець усього, що сталося. Тож це певною мірою і моя справа. Поспішай написати». Бо не можу точно передбачити, коли ми зустрінемось У голові Міднобородого наміри змінюються, як весняні вітри Нині перебуваючи в Беневенті, він хоче їхати просто в Грецію І до Рима не повертатися Тегелін, одначе, радить йому, що повернувся хоч на деякий час Бо народ знудьгувався за його особою Читай «За видовищами й хлібом» і може обуритися. Отож не знаю, як буде. Якщо Ахая переважить, то може захотітися нам і до Єгипту. Я наполягав би на твоєму приїзді сюди, бо вважаю, що в такому душевному стані подорож і наші розваги були б ліками, але ти нас можеш і не застати. Подумай все-таки, чи в такому разі не хотів би відпочити у своїх маєтках на Сицилії? краще, ніж сидіти в Римі. Пиши докладніше про себе і прощавай. Побажань ніяких, окрім здоров'я, цим разом не додаю, бо присягаюся по луксам, не знаю, чого тобі побажати. Отримавши того листа, Вініцій не відчував спочатку ніякого бажання відповідати. Мав якесь відчуття, що відповідати не варто, що нікому від цього користі не буде, Нічого не з'ясується і нічого не вирішиться. Огорнуло його відраза до всього і відчуття безглуздості життя. Здавалося йому при тому, що Петроній ні в якому разі його не зрозуміє, бо сталося щось таке, через що вони один від одного віддалились. Не міг дійти згоди сам з собою. Повернувшись із-за до свого розкішного особняка в Каринах, був іще слабким виснаженим і попервах відчував певне задоволення від можливості відпочити, від вигоди достатку, що його оточували. Але задоволення це тривало недовго. Незабаром відчував, живе в пустоті, і все, що становило для нього досі сенс життя, або зовсім перестало існувати, або здрібніло до ледво помітних розмірів. Мав таке відчуття, мов би обрізано в його душі ті струни, що раніше зв'язували його з життям, а не натягнуто ніяких нових. Від думки, що міг поїхати б до Боновента, а звідти до Ахаї та поринути в насолоди і шалені витівки, йому стало тоскно. «Навіщо? Що мені з того?» Ось були перші запитання, що промайнули в його голові. Так само вперше в житті подумав – що коли б поїхав, то розмова з Петронієм, його дотипи, блиск, його вишукане висловлення думки і добирання влучних слів для кожної цієї ідеї могли б його тепер обтяжувати. З другого боку, одначе, почала його також обтяжувати й самотність. Усі його знайомі розважалися з імператором у Бонавенті, тож мусив сидіти вдома сам із головою повною думок. І серцем повним почуттів, Із якими не міг собі дати ради. Іноді були хвилини, В яких вважав, що коли б міг І з ким-небудь поговорити Про те все, що з ним діється, То, може, сам спрогніся б усе зрозуміти, порядкувати і визначити ліпше. Під впливом того сподівання, Через кілька днів вагань Вирішив все-таки відповісти Петронію. Хоча не був певен, чому ту відповідь надійшла, написав її такими ось словами. «Хочеш, аби писав докладніше? Тож згода. Та чи зумію писати зрозуміліше? Не знаю, бо й сам не вмію розплутати багатьох вузлів. Повідомляв тобі про моє перебування серед християн, про їх поводження з ворогами, до яких мали право зарахувати і мене, і Хілона» і врешті про доброту, з якою доглядали мене, і про зникнення лігії. Ні, Любий, не тому вони пожаліли мене, що я син консула. Такі міркування для них не існують, адже Хілона вони простили, хоча я сам радив їм, аби закопали його в саду. Це люди, яких світ досі не бачив, і вчення, про яке світ досі не чув. Нічого іншого тобі сказати не можу. І хто почне міряти їх, Нашою міркою помилиться Скажу тобі натомість Що коли б я лежав із зламаною рукою В своєму домі І коли б мене доглядали мої люди Чи навіть моя родина Мав би звичайно більше вигід Але не відчував би половини тієї дбайливості, Яку відчував серед них Знаєш ще про те Що і лігія, така як інші Коли б була моєю сестрою Або дружиною не могла б доглядати мене лагідніше. Не раз радість переповнювала моє серце, бо думав, що тільки любов може таку лагідність надихати. Іноді це читав я на її обличчі та в погляді. І тоді, чи повіриш, серед цих простих людей у бідній кімнаті, що слугувала їм одночасною кухнею і, і треклініям, почувався щасливішим, ніж будь-коли. Ні, не був я її байдужим. І сьогодні ще видається мені неймовірним думати інакше. І одначе та ж сама Лігія покинула оселю Мір'ям й од мене. Ото й сижу тепер цілими днями під руками голову та думаю, чому вона так зробила. Писав же тобі, що сам запропонував їй повернути її в сім'ю Авла. Правда відповіла мені, що це вже неможливо». І з огляду на те, що плавті й виїхали на Сицилію, і з огляду на вісті, які приходять через рабів з оселю в оселю, аж до палатину, імператор міг би її знову відібрати Вавла, це правда. Та їй все-таки було відомо, що я більше домагатись їй не буду, що я відмовився від шляху примусу, а позаяк не можу ні перестати її кохати, ні жити без неї. Приведу її до мого дому через заквічені двері і посаджу на освяченій шкурі біля вогнища. А все ж таки втекла. Чому? Нічого їй вже не загрожувало. Якщо мене не кохала, могла мені відмовити. За день до цього я познайомився з дивовижним чоловіком, таким собі Павлом із Тарса, який говорив зі мною про Христа і його вчення, і говорив так сильно, Мені здалося, що кожне його слово, навіть супроти його волі, перетворює на попіл усі основи нашого світу. Цей же чоловік провідав мене після її втечі та сказав, «Коли Бог розкриє очі твої на світло і зніме з них більмо, як зняв із моїх, тоді відчуєш, що вона вчинила правильно, і тоді, може, її відчукаєш». І ось сушу голову над тими словами, Буцем почув їх із уст Піфії в Дельфах. Часом, здається мені, вже щось розумію. Вони, люблячи людей, є ворогами нашого способу життя, наших боїв, наших злочинів. Отже, вона втекла від мене, як від людини, що до цього світу належить, Людини, з якою мусила б розділити життя, що його вважають християни порочним. «Скажеш, оскільки могла мені відмовити, значить, їй не було чого втікати. А якщо вона мене кохає? В такому разі хотіла втекти від любові. Лише подумаю про це. Хочеться мені вислати рабів усі завулки Рима і наказати їм, аби кричали біля кожного будинку «Повернись, Лігія!». Але перестаю розуміти, навіщо вона це зробила» адже я б її не заборонив у Христа вірити, і сам спорудив би Йому вівтар в Атрії. Чим один новий Бог зашкодив би мені, і чому я не мав би в нього повірити, я, хто не дуже вірить і в старих? Знаю з цілковитою певністю, що християни ніколи не брешуть, а говорять, що воскрес. Людина ж цього зробити не могла. Той Павло Старса, що є мешканцем римським, але він як юдей, Знає старі книги Гебрайські. Говорив мені, що пришестя Христа було заповідано ще тисячі років тому, через пророків. Усе це є речі надзвичайні, але чи надзвичайність не оточує нас усі біч? Адже не перестали ще говорити і про Аполонія Тіанського. Твердження Павла, що немає юрми богів, але є один, видається мені розумним. І Сенека такої ж думки – а перед ним було чимало інших. Христос був, отдав себе на розп'яття для спасіння світу і воскрес. Усе це є цілком певно. Не бачу приводу вперто триматися протилежної думки. То чому б я не спорудив йому вівтар, як готовий був би це зробити, приміром, Сарапісові? Неважко мені навіть довелося зректися інших богів, адже однаково жодна розумна мисляча людина і так у них не вірить. Але здається, що того всього християнам мало. Не досить шанувати Христа, треба ще жити згідно з Його вченням, і тут опиняєшся, мов би, на березі моря, яке тобі наказують перейти пішки. Якби я це їм пообіцяв, самі відчули б, що це в моїх устах пустий звук. Павло мені прямо сказав, ти знаєш, як я кохаю Лігію, і знаю, що немає нічого такого, чого б я для неї не зробив. Але ж не міг би я навіть на її бажання підняти в руках соракт або везувій, чи розмістити на долоні Тразименське озеро, чи поміняти кольор моїх очей із чорного на блакитний, як у лігійців. Якби забажала, хотів би, але це не підсилу мені. Я не філософ але також не є й таким дурним, як тобі може здаватися. Отож, скажу тобі так, не знаю, як християни дають собі раду, щоб жити. Знаю натомість, де починається їхнє вчення. Там закінчується римське володарювання, закінчується Рим, закінчується життя, відмінність між переможеним і переможцем, багатим і бідним, паном і рабом. Закінчується влада, імператор. Закон і весь світоустрій, а замість усього цього приходить Христос. І якесь милосердя, що його досі не було, і якась доброта невластива людям і нашим римським схильностям. Для мене, щоправда, Лігія значить більше, ніж увесь Рим і його володарювання, і хай цей світ западеться, тільки б вона була в моєму домі. Та це інша річ. Для них, для християн, не досить погодитися на словах. Треба ще відчувати, що так добре, і не мати в душі нічого іншого. А я, боги і свідками, не можу. Розумієш, що це значить? Є щось у моїй натурі, що здригається від цього вчення. І хоч би вистами і славили його, і я дотримувався б його приписів, розум і душа говорили б мені, що я це роблю заради любові, заради лігії, і коли б не вона, нічого в світі не було б мені противнішого. І дивна річ, що такий собі Павло Старса розуміє це, і розуміє, незважаючи на свою простоту і низьке походження, той старий апостол найголовніший серед них, Петро, який був учнем Христа. І знаєш, що роблять? Моляться за мене і просять для мене чогось, що називається благодать. А на мене сходить лише неспокій, і все більша туга за лігією. Адже тобі писав, що вона пішла потай, але залишила мені хрест, який сама сплела з галузок самшиту. Прокинувшись, знайшов його біля своєї ліжка. Він у мене тепер у лерарії, і сам не розумію, чому наближаюся до нього так, моби в ньому є щось божественне. Тобто шанобою та побоюваннями. Люблю його, бо її руки його плели, І ненавиджу, бо він нас розлучив. Часом здається мені, що є в цьому всьому якісь чари, І що апостол Петро, хоч і говорить, що він простий рибалка, Є могутнішим і за Аполонія, і за всіх, які перед ним були, І що він, бо заворожив їх там усіх, Лігію, Помпонію і мене самого. Ти пишеш, що в листі моєму попередньому відчувається неспокій і смуток. смуток мусить бути, бо знову її втратив, а неспокій тому, що в мені все ж таки змінилося щось. Щиро тобі говорю, що немає нічого більш противного моїй натурі, ніж те вчення, одначе ж відколи я з ним зіткнувся, не впізнаю себе. Чари, чи любов. Церце я змінювала дотиком людські тіла, а мене змінили в душі. Мабуть, що Лігія сама могла це зробити, або радше вона зробила це за допомогою дивовижного вчення, що його сповідує. Коли я від них повернувся до себе, ніхто мене вдома не чекав. Думали, що я в Беневенті, і не скоро ще вернуся. Тож у домі застав безлад, п'яних храбів, і бенкет, який вони собі влаштували, в моєму триклинні. Смерті радше сподівалися, ніж мене, і менш би її злякалися. Ти знаєш, як я твердою рукою тримаю свій дім. Отже, все живе, впало на коліна, а дехто знепритомнів від страху. І я? Знаєш, як я вчинив? У першу хвилину хотів, аби принесли різкий і розжарене залізо, та відразу ж мене охопив якийсь сором і, віриш, жалість до цих негідників. Є серед них старі раби, що їх іще мій дід Веніцій привів із Зарейну за часів Августа. Зачинився я в бібліотеці, і там з'явилися в мене ще більш дивні думки. А саме, після того, що чув і бачив серед християн, не годиться мені поводиться з рабами так, як поводився досі, і що вони теж люди. Вони протягом кількох днів ходили в смертельній тривозі, думали, що я зволікаю для того, щоб вигадати більш жорстоку кару. А я так і не покарав їх, бо не зміг. Зібравши їх позавчора, сказав, «Прощаю вас, ви ж ретельною службою постарайтеся спокутувати провину». Почувши це, вони впали на коліна І заливаючись слізьми З криком простягаючи руки до мене Називаючи мене володарем І батьком А я ж із соромом це говорю тобі Був дуже зворушений Здавалося мені, що в ту хвилину Бачу ніжне обличчя Лігії Та її очі сповнені слізьми Що дякують мені за цей вчинок І про Пудор, Я відчув що і в мене зволожуються очі. Знаєш, у чому собі, тобі зізнаюсь? Не можу собі дати ради без неї. Мені погано самому. Я просто таки нещасний. І мій смуток куди глибший, аніж ти припускаєш. А щодо моїх рабів, подивувала мене одна річ. Прощення, що його дістали, не тільки не зробило їх нахабними, не тільки не послабило дисципліну, але ніколи страх не спонукав їх до такої ретельної служби, як це зробила вдячність. Не тільки прислуговують, але, здається, на випередки вгадують мої думки. Я ж згадую тобі про це тільки тому, що коли за день до розставання з християнами сказав Павлові, від його вчення світ розлетівся б на тріски, як бочка без обручів. Той відповів мені, міцнішим обручем є любов, а не страх. А тепер бачу, що в окремих випадках це судження є слушним. Справдилося і це також і відносно клієнтів, які, довідавшись про моє повернення, збіглися, щоб мене привітати. Знаю, що не був ніколи для них занадто скупим, але ще батько мій пові... поводився з ними принципово гордовито і мене до такого поводження привчив. Так от тепер, бачачи ці потріпані плащі і голодні обличчя, Знову я відчув жалість до них. Наказав їх нагодувати, і ще й поговорив з ними. Назвав кількох на ім'я, декого запитав про їхніх дружин та дітей. І знову я бачив сльози в очах. А надто знову здалося мені, що Лігія це бачить, що радіє та хвалить мене. Чи то мій розум почав блукати, чи то любов мене зводить з розуму – не знаю. Знаю, однак, що маю постійне відчуття – вона здалеку на мене дивиться, і боюся зробити щось таке, що її б засмутило або образуло. Так, Гаю, змінила мені все-таки душу, і часом добре мені від цього, а часом знову мучить мене та думка, бо побоююся, що забрано в мене колишню мужність, колишню енергію, і що, може, не здатна вже не тільки до порад, суду, бенкетів, але навіть і до війни». То я не що інше, як чари. І наскільки мене змінено, що скажу тобі й те, мені спадало на думку ще тоді, коли хворий лежав: якби лігія була схожою на Нігідію або Попею, на Криспінілу і на інших наших розлучених жінок, якби була така ж підла, така ж немилосердна і доступна, як вони, то я не кохав би її так, як я кохаю. Та коли кохаю її за те, що нас розділяє, подумай, який хаос виникає в моїй душі, в якій темряві я живу, як не бачу перед собою надійних шляхів і наскільки не знаю, як мені тепер бути. Якщо життя можна порівняти зі струмком, у моєму струмку замість води плеве неспокій. Живу сподіванням, що, може, її побачу. І часом здається мені, що це має статися – але що буде зі мною через рік або два, не знаю. І не можу собі уявити. З Рима я не поїду. Не зміг би витерпіти товариства августіанів. До того ж єдиною втіхою в моєму смутку та тривозі є думка, що я неподалік від Лігії. Що через лікаря Главка, який обіцяв мене провідати, або через Павла Старса, часом про неї можу щось довідатись. Ні не покину Риму, хоч би мені запропонували правити Єгиптом. Знай також, що замовив я скульпторові зробити надгробний камінь для Гулона, що його вбив я в гніві. Запізно згадав я, що він одначе на руках носив мене і перший навчав, як стрілу класти на лук. Не знаю, чому раптом пригадався мені він, викликаючи жаль і докір. Якщо тебе здивується, те, що я пишу тобі, відповім тобі, що мене це дивує не менше. Та пишу щиру правду. Прощавай. Розділ 29 На цей лист Вініцій не отримав вже відповіді, тому що Петроній не писав, сподіваючись очевидно, що імператор з дня на день накаже повертатися до Риму. Дійсно, звістка про це розлетілася містом, і викликала велику радість у серцях натовпу, що знудьгувався за видовищами, роздаванням хліба та маслинової олії, яких значні запаси накопичені були в остії. Гелій, вільновідпущеник Нерона, врешті оголосив у сенаті про його повернення. Але Нерон, зійшовши разом із двором на кораблі біля мису Мізени, повертався не поспіхом заходячи до прибережних міст на відпочинок або для виступів у театрах. У Мінтурнах, де знову співав при публіці, затримався на кільканадцять днів і навіть знову подумував про те, чи не повернутися до Неаполіса і не чекати там настання весни, яка цього року мала бути ранньою і теплою. Протягом усього цього часу Вініцій жив усамітнено в своєму домі з думкою про лігію та про все те нове, що проникало в його душу і приносило їй невідомі раніше поняття і відчуття. Час від часу бачив лікаря Главка, кожні відвідини якого наповнювали його радістю, бо міг із ним розмовляти про лігію. Главк не знав справді, де її схованка. Запевняв його одначі, що не оточили її піклуванням. Одного разу, зворушений смутком Венеція розповів йому, як апостол Петро докоряв Криспові за те, що ставив за провину Лігії земної її любов. Молодий Патрисій, почувши це, зблід від хвилювання, і йому здавалося неодноразово, що не байдужий він Лігії, але також часто долали його сумніви і непевність. Тепер же вперше почув підтвердження своїх прагнень і сподівань із чужих вуст. До того ж християнських, одразу хотів бігти до Петра і, довідавшись, що немає його в місті, бо проповідує околиця Хрима, благав главка, щоб той одвів його до апостола, обіцяючи за це щедро обдарувати бідняків їхньої общини. Ставалося йому теж, якщо лігія його кохає, то всі перешкоди усунуті, бо готовий будь-якої хвилини вшанувати Христа. Та Главк, наполегливо переконуючи його прийняти хрещення, не міг ручатися, чи внаслідок цього він отримує лігію. І говорив йому, що хрещення належить бажати заради самого хрещення та заради любові до Христа, а не заради інших цілей. «Треба мати й душу християнську», – сказав йому. А Венеції, хоча кожна перешкода обурювала його, починав вже розуміти, що Главк, як християнин, говорив те, що мусив мовити. Сам він не усвідомлював, що одну з найглибших змін у його натурі становило те, що раніше дивився на людей і на речі тільки крізь власний егоїзм. Нині ж поволі звикав до думки, що інші очі можуть інакше бачити, інше серце інакше відчувати, і що справедливість не завжди те саме означає, що особиста вигода». Часто йому хотілося побачитися з Павлом і Старся, слова якого цікавили його й непокоїли. Перебирав у душі докази, якими буде спростовувати його вчення, подумки, дискутуючи з ним, хотів все ж таки побачити його й почути. Але Павло виїхав до Аріції, а від відвідини Главка стали все рідшими. Фініція опинився в цілковитій самотності. Тоді він почав знову блукати за вулками, прилеглими до Субури та вузькими вуличками за Тибря, сподіваючись, що хоч здалеку побачить Лігію. Але коли й те сподівання його не здійснилося, в серці в нього почалося накопичуватися нудьга та роздратування. Настав зрештою час, і колишня його натура ще раз обізвалася в ньому з такою силою, з якою хвиля впору припливу повертається на берег, із якого відступила. Здавалося йому раптом, що був дурним, що даремно морочив собі голову речами, які довели його до смутку і мусить брати від життя все, що воно дає. Вирішив забути про лігію і принаймні шукати насолоду і блаженство поза нею. Хоча й відчував, що це остання спроба, кинувся у вер життя на осліп із властивою йому енергією та запальністю. Життя ж само, здавалося, його до того заохочувало. Омертвіли та збезлюдніли за зиму місто, почало оживати сподіванням скорого проїзду імператора. Готувалася йому вручиста зустріч. До того ж наставала весна. Від подиху африканських вітрів зникли сніги на вершинах альбанських гір. Газони в садах вкрилися фіалками – на форумах і на марсовому полі зароїлися люди, яких пригрівало все гарячіше сонце. По апієвій дорозі, що була звичним місцем для заміських поїздок, запанував рух пишно оздоблених колісниць. Почалися вже прогулянки до Альбанських гір. Молоді жінки під приводом вшанування юнони в Ланувії чи Діани Варіції виривалися з дому, щоб за містом шукати вражень, товариства, зустрічей і насолоду. Тут Вініцій серед розкішних колісниць помітив одного дня чудовий виїзд Петронівої хрисотиміди, оточеної цілим гроном молодих і старих сенаторів, яких служба затримала в місті. Попереду бігли два молоські пси. Хрисотиміда сама правила четвериком корсиканських поні. Роздавала на, на всі біч усміхи та легкі удари золотим бичем. Але, побачивши Венеція зупинила конячок і забрала його в карету, а потім додому на учту, що тривала цілу ніч. Вініцій напився так на тій учті, що не пам'ятав навіть, коли відвезли його додому. Пригадав одначе, що коли Хрисотеміда спитала його про лігію, образився, і дуже добряче на підпитку вилив їй на голову кубок Фалернського. Міркуючи над цим тверезому стані, відчував іще гнів. Але через день Хрисотиміда, забувши, напевно, про образу, провідала його в його домі і забрала його знову на Апієву дорогу, після чого була в нього на вечері, де визнала, що не тільки Петроній, але й його лютняр також набридли вже їй давно і що серце її вільне. Протягом тижня показувалися вони разом, але стосунки не обіцяли бути тривалими. Хоча від випадку з Фаленським ім'я Лігії не було ніколи згадано, Вініцій не міг, однак, позбутися думки про неї. Мав постійне відчуття, що очі її дивляться на нього, і відчуття те прибирало його страхом. Обурювався сам на себе, не вміючи все ж таки позбутися ані думки, що Лігії завдає прикрошів, ані жалю, що з тієї думки виник. Після першої сцени ревнощів, яку Хрисотиміда йому влаштувала з приводу двох дівчат сирійських, яких він придбав, Веніцій грубо її випроводив. Не відразу все-таки відмовився від життя в насолодах і розпусті. Навпаки, робив те, мов би, на зло Лігії – але врешті-решт переконався, що думка про неї не покидає його ні на мить, що виключно вона є приводом для його як злих, так і добрих вчинків, і насправді нічого його в світі не обходить, окрім неї. І тоді опанувала його огида і утома. Втіхи йому набридли, полишивши в душі тільки гризоти, відчував себе негідником, і це відчуття – наповнило його неймовірним подивом. Раніше ж вважав за добре все, що його влаштовувало. Врешті втратив невимушеність, впевненість в собі і поринув у цілковите зацепаніння, з якого не могла його вивести навіть звістка про повернення імператора. Нічого його вже тепер не обходило. І навіть до Петронія не зібрався доти, аж поки той не прислав йому виклик і по нього свої власні ноші Побачивши його Хоча й радісно зустрінутий Відповідав на його запитання неохоче Та врешті Довго стримувані почуття І думки вирвалися І полилися з його вуст щедрим потоком слів І ще раз Оповідав докладну історію Своїх пошуків лігії І перебування серед християн Усе, що там бачив і чув Усе, що передумав і відчув і врешті почав скаржитися, що тепер у душі в нього панує хаос, що Він втратив спокій, дар розрізняти речі і судити про них. Ніщо Його не приваблює, ніщо Йому не подобається, не знає, за що триматися і як поводитись. Він готовий вшановувати Христа і переслідувати Його, розуміє піднесеність Його віри і водночас відчуває до неї огиду нездоланну. Розуміє, що хоча б знайшов лігію, то не володітиме менею цілковито, бо змушений буде ділити її з Христом. Врешті-решт живе, мов би не живе, без сподівання, без завтрашнього дня, без віри в щастя, і навколо оточує його морок, у якому шукає навпомацьки виходу і не може знайти». Петроній дивився під час розповіді на його змарніле обличчя, на руки – який він, говорячи, простягав дивним чином вперед, мовби дійсно шукав дороги в темряві, і міркував. Раптом підвівся, і, наблизившись до Вініція, почав розгортати пальцями його волосся над вухом. «Чи ти знаєш, – спитав, – що маєш кілька сивих волосин на скроні?» «Можливо, – відповів Вініцій, – не здивуюсь, якщо незабаром уся голова побіліє». Запанувало мовчання. Петроній був чоловіком розумним і чимало розмірковував про душу людську та про життя. Але взагалі життя – це в цім світі, в якому обидва жили, могло бути зовні щасливим або нещасливим, але душевний стан людей був спокійним. Так само, як удар блискавки або землетрус можуть зруйнувати храм, так нещастя могло зламати життя – Само в собі, одначе, складалося воно з простих і гармонійних ліній, вільний від усяких складнощів. Тим часом щось інше було в словах Вініція, і Петроній вперше опинився перед низкою духовних питань, яких ніхто досі не розв'язував. Був доволі розумним, аби відчувати їх важливість, але при всій своїй гостроті розуму не міг їм дати раду, і врешті після тривалого мовчання Сказав Це напевно чари І я так думав Відповів Вініцій Не раз мені здавалося Що зачаровано нас обох А якби тобі Сказав Петроні, Звернутися приміром до жерців Серапіса Без сумніву є серед них Як взагалі серед жерців Багато шахраїв Є одначе такі ж що проникли в дивовижні таємниці. Але говорив це без віри і голосом непевним, позаяк сам відчував, що в устах його ця порада може видатися нікчемною і навіть смішною. Мені ці потер чоло й мовив Чари, бачив я чаклунів, які вдавалися до потойбічних, незнаних сил для свого зиску та спрямовували їх на шкоду своїм ворогам. Але християни живуть в бідності, ворогів прощають, проповідують смиреність, доброчесність і милосердя. Навіщо їм чари? І для чого до них вдаватися? Петронію стало прикро, що він не може знайти розв'язки до всіх питань, але визнати йому цього не хотілося, тож відповідав, аби дати хоч якунебудь відповідь. Це нова секта, помовчавши, додав, присягаюся мешканкою Пафоських гаїв, як це все псує життя. Ти захоплюєшся добротою та чеснотами цих людей, а я тобі скажу, що вони погані, тому що є ворогами життя, мов хвороби і сама смерть. Їх доволі маємо і так. Не треба нам іще християн. Полічі тільки хвороби, імператор, тигелін, вірші імператора, шевці, що правлять нащадками давніх квіритів, вільновідпущеники, що засідають у Сенаті, присягаюся кастором, досить і цього. Це згубна і огидна секта. А ти пробував стріпнутися з тих прикрошів і насолодитися трохи життям? «Пробував», – відповів Вінніцій. І Петроній розсміявся та сказав, Ох, зраднику, через рабів худко розходяться новини. Спокусив мою хрисотеміду. Вініцій гидливо махнув рукою. В усякому разі дякую тобі, мовив Петроній. Пошлю і пару черевичків, розшитих перлами. Моєю любовною мовою це означає «Іди собі». Вдячний тобі подвійно. По-перше, що не прийняв Евніку. По-друге, що позбавив мене хрисотеміди. «Послухай мене, бачиш перед собою чоловіка, що прокидався рано, купався, бенкетував, мав хресотиміду, пописував сатири і навіть часом перепере... перевивав прозу віршами, та нудився ними, як імператор, і часто не міг одігнати похмурих думок. А чи знаєш, чому так було? Тому що шукав далеко того, що було близько». Гарна жінка завжди на вагу золота, але жінці, яка при тому ще й кохає, взагалі не має ціни. Цього не купиш за всі скарби вереса. Тепер, говорю тобі ось що, наповнюю життя щастям, наче кубок найліпшим вином, яке дає земля, і тому, поки змертвіє мені рука і побіліють уста. Що буде далі, байдуже. Ось моя найновіша філософія. «Ти дотримувався її завжди, нічого в ній нового!» «Ммм, є в ній зміст, якого бракувало раніше!» По цих словах погукав Евніку, що війшла вбрана в білі шати, золотоволоса, вже ніби не колишня рабиня, а богиня любові та щастя. Він же, розкривши обійми, сказав «Іди сюди!» Вона підбігла до нього і, сівши йому на коліна, оббила руками його шию і поклала голову йому на груди. Вініцій бачив, як поволі щоки її почали вкриватися відблиском пурпуру і, як хоче, поступово застеляла їм ла. Разом являли чудове втілення любові та щастя. Петроній простяг руку до невисокої вази на столі, видобавши із неї пригорщу фіалок, почав обсипати ними голову, груди і стулу в ніки. Потім сунув туніку з її плечей і сказав щасливий той, хто, як я, знайшов любов, вміщену в такі форми. Часом здається мені, що ми двоє богів. Сам дивися, невже Пракситель, Чемерон, чи, чи скопас, чи лісіп створили колись досконаліші лінії. Хіба на паросі або на Пентельській горі є схожий мармур, теплий, рожевий, закоханий? Деякі люди вкривають поцілунками вінця вас, але я волію шукати насолоду там, де її справді можна знайти. Сказавши це, почав водити губами по її плечах і шиї. Її охоплювало тремтіння, і очі вона то заплющувала, то розплющувала з виразом невимовного блаженства. Петроній підвів за хвилину свою граціозну голову і, звертаючись до Вініція, сказав, «А тепер подумай, чого варті в зв'язку з цим твої похмурі християни? І якщо не зрозумієш відмінності, то йди собі до них. Але побачення має тебе зцілити». Він і цій вдихаючи аромат фіалок, який наповнював кімнату із блід. Бо подумав, що якби міг так водити губами по плечах лігії, це було б насолодою блюзнірською, але такою великою, що потім хай і земля западеться. Але, звикнувши вже до швидкого усвідомлення того, що з ним діється, відзначив і в цю хвилину думає про лігію, тільки про неї. «Івніко, накажи, божество, на щоб для нас приготували вінки на голови та сніданок», попрохав Петроній. Потім, коли вона вийшла, звернувся до Вініція. Хотів її відпустити, вона ж знає, що мені сказала, волію бути твоєю рабиною, ніж дружиною імператора. І не погодилася. Тоді я відпустив її на волю, без її відома. Претор зробив це заради мене, не вимагаючи її присутності. Але вона про це не знає, як і про те, що цей дім і всі мої скарби, за винятком гем, належатимуть їй у разі моєї смерті. Сказавши це, пройшовся по кімнаті і мовив далі. Любов змінює одних більше, інших менше, але змінила й мене. Колись полюбляв я запах вербени, та Вніка віддає перевагу фіалкам, я полюбив їх тепер понад усе. З настанням весни дихаємо тільки ароматом фіалок. Тут зупинився перед Вініцієм і запитав. «А ти?» «Залишився вірним нарду?» «Дай мені спокій», – відповів молодик. «Я хотів би, щоб ти придивився до Євніки і кажу тобі про неї тому, що, може, і ти шукаєш далеко того, що є поблизу. Може, і для тебе б'ється десь у твоїх кубікулах для рабів серце віддане і просте. Приклади до своїх ран цей бальзам. Кажеш, що Лігія тебе кохає? Можливо». Але що це за любов, яка сама себе зрікається? Хіба це не значить, що є дещо сильніше за неї? Ні, Любий, Лігія – це не Євніка. відповів. Усе це тільки пригнічує мене. Дивився, як ти цілуєш плечі і вніки і думав тоді, що коли б мені Лігія так відкрила свої, то нехай би потім земля розверлася під нами. Але тільки від думки про це – Охопив якийсь страх, моби я вчинив замах на вестолку, або намірився збезчастити богиню. Лігія – це неївніка, тільки я інакше розумію цю відмінність, ніж ти. Тобі любов змінила тнюх, тож віддаєш перевагу фіалкам над вербеною, а мені змінила душу. Але я, при всьому моєму паскудстві та хтивості, волію, щоб Лігія була такою, яка вона є ніж якби була схожою на інших. Петроній здвигнув плечима. У таким разі тобі ні на кого ображатися. Але я цього не розумію. І виніти гарячково підтвердив. Так, так. Ми вже не можемо зрозуміти один одного. Настало знову хвилинне мовчання. Потім Петроній сказав: Нехай гадес проковтне твоїх християн. Наповнили тебе неспокоєм І знищили сенс життя Нехай їх гаде спроковтне Помиляєшся, вважаючи, що це вчення доброчинне Бо доброчинним є те, що приносить людям щастя цебто краса, любов і могутність Вони ж це називають тліном Помиляєшся ти, що вони справедливі Бо якщо за зло платитимеш добром То чим же платитимеш за добро? «А при тому, що плата за те й те однакова, то навіщо ж людям бути добрими?» «Ні, плата не однакова, але починається вона згідно з їхнім вченням у житті наступнім, яке не є скоро минувшим». «У це я не вдаюся, бо це ми ще побачимо, коли щось можна побачити без очей». Тим часом вони просто недолугі. Ур задушив Кротона, бо мав тіло з бронзи, та вони всі недотепи. Майбутнє ж не може належати недотепам. Життя для них починається зразу після смерті. Це якби хтось сказав, день починається разом із ніччю. Чи маєш ти намір викрасти лігію? Ні. Не можу її злом за добро платити, І я заприсягнувся, що цього не зроблю. Ти маєш намір прийняти вчення Христа? Хотів би. Але моя натура противиться цьому. А ти зможеш забути лігію? Ні. Ну то вирушаю подорож. Тут раби дали знати, що сніданок готовий, але Петроні, якому здавалося, що натрапив на гарну думку, мовив далі по дорозі до Треклінії. Ти об'їздив чималий шмат землі, але тільки як воїн, який спішить на місце призначення і не затримується в дорозі. Вирушаємо з нами до Охаї. Імператор не відмовився досі від наміру подорожувати, буде зупинятися всюди по дорозі, співати, збирати вінки, грабувати храми і, врешті, повернеться як тріумфатор до Італії. Буде це щось на кшталт ходи і Аполлона в одній особі. Агустіани, авустіанки, тисячі цитри, присягаюся кастором. Варто це побачити. Бо світ не бачив нічого схожого. Уклався на ложі перед столом, поряд зівнікою. І коли раб надів йому на голову вінок і занемон, мовив далі. «Що ти бачив на службі у Корбункула?» «Нічого. Хіба ти оглянув належним чином грецькі храми, як я, що більше двох років переходив від одного провідника до іншого? Чи був на родусі, оглядаючи місце, де стояв колос? Чи бачив у Панопію, у Фокіді глину, з якої Прометей ліпив людей, або в Спарті яйця, що їх знесла леда, або в Афінах знаменитий Сармацький панцир із кінських копит, або на Євбеї Корабеля Гамемнона, або чашу, для якої за форму слугувала ліва грудь Єлена. Чи бачив Олександрію, Мемфіс, Піраміди, Волосину Зіди, Яку та вирвала стуги за Озірісом? Чи слухав Стогани Мемнона? Світ широкий, і не все закінчується на Затибрі. Я супроводжу імператора, і потім, коли повертатимемося, покину його і поїду на Кіпр. Бо ця золотоволоса богиня бажає, щоб ми разом принесли в жертву в Пафосі, на Вівтарки прийде голубів. І ти мусиш знати, що вона забажає, те здійснюється. Я твоя рабиня, мовила Євніка. Він же, поклавши свою вінчену голову їй на груди, сказав із усміхом. Отже, я раб рабині. Я в захопленні від тебе божественно, від голови до п'ят. Потім звернувся до Вініція. Їдьмо з нами на Кіпр. Але пам'ятаю одначе, перед цим ти мусиш побачитися з імператором. Погано, що досі в нього не був. Тигелін це може використати проти тебе. Немає він, щоправда, до тебе ненависті, але не може тебе любити хоча б тому, що ти мій племінник. Ми скажемо, що ти був хворий. Мусимо поміркувати, що йому відповісти, якщо запитає про лігію. Найліпше махни рукою і скажи йому, що була, поки не набридла. Він це зрозуміє. Також розкажи йому, що хвороба затримала тебе вдома, що гарячка посилилася від горя, що не міг бути в Неаполісі та слухати його спів. А видужати допомогло сподівання, що його почуєш. Не бійся перебільшувати. Тегелін хвалиться, що вигадає для імператора щось не просто велике, а колосальне. Боюся, одначе, щоб він під мене не підкопався. А ще за твій норов побоююся». «Чи знаєш, – сказав Вініцій, – що є люди, які не бояться імператора і живуть так спокійно, ніби й на світі його немає? Знаю, кого ти назвеш – християн. Так, вони тільки. А наше життя – чим воно є? Хіба не постійним страхом? Дай мені спокій зі своїми християнами. Не бояться вони імператора, бо він, може, про них і не чув». У всякому разі нічого про них не знає, і вони його не цікавлять, як з'являли листя. А я тобі говорю, що вони не тепи, що сам це усвідомлюєш. І якщо твоя натура здригається від їхнього вчення, то, власне, тому, що ти відчуваєш їх безпомічність. Ти ж людина з іншої глини, і тому дай собі мені з ними спокій. Уміємо жити і вмерти, а що вони вміють, нам невідомо. Бініція вразили ці слова, і, повернувшись до себе, він почав розмірковувати, що, може, дійсно, та доброта і милосердя християн доводять безпомічність їхніх душ? Здавалося йому, що люди міцні загартовані не могли б так вибачати. Спало йому на думку, що дійсно це може бути приводом відрази, яку його римська душа відчуває до цього вчення. «Уміємо жити і вмерти», – сказав Петроній. «А вони? Вони вміють лише прощати, але не знають ні справжньої любові, ні справжньої ненависті».